На цьому цар нібито обірвав полуботка. Навіть короткий переказ промови, після зіставлення з тим, що ми уже оповіли про гетьмана, не може не привести нас до думки. Полуботок таку промову сказати міг. Зрештою, і головний заперечувальник автентичності цієї мови Лазаревський, ніяких вагомив доказів проти того, що Полуботок таку промову міг сказати, не подав. Основа 1861 рік, номер 8. Розглянемо тепер цю промову за списком історії русів. Цар звинувачується в злості, що не личить помазанику Божому, бо достойність монархів, правота, покірливість, суд і милість а дзеркалом царям загальнолюдські закони. Цар же ставить себе веще законів, терзає вас і вводить у вічне ярмо заключення. Вина наша, сама повинність наша, должність. А це не осуджується. Ми просимо від лиця закону нашого, який неправильно гониться і безжально розаряється, просимо про відновлення наших прав та переваг, закріплених урочистими договорами, які і цар Петро кілька разів підтверджував. Народ наш добровільним з'єднанням з російським царем посилив і возвеличив російське царство, яке було перед тим мізерне, ми брали участь в усіх війнах, допомогли пересилити шведів, а за це дістали замість подяки зневагу і озлоблення. Мусимо платити данину, лінії та канали, уточнюючи все те тілами наших мерців, що впали цілими тисячами. Біди наші удосконалені теперішнім правлінням. Безграмотні московські чиновники роблять все над нами, що хочуть. То чи ж не можемо ми і скаржитися? Але злоба Петрового улюбленця Менчикова чи Вильямінова звела царя з путі істини, і мерзить царство його. І далі йде знаменита фраза «Кидати народи в рабство і володіти рабами і навільниками». Є діло азіатського тирана, а не християнського монарха. Полуботок знає, що його чекають кайдани і темниця, але він хоче виповістити царю істину, що той віддасть звіт перед Божим судом. Навіть побіжний аналіз обох пам'яток свідчить, що в основі їхні одні думки, але по-різному словесно оформлені, Очевидно, в одному і другому випадку маємо не перепис, а вільний переказ справжньої промови Полуботка. Але й таку промову, яка йде в історії русів, може без особливих різкостей Гетьман також сказати міг. До речі, ця промова в своєрідний спосіб перегухується з рукописними поетично-публіцистичними творами Семена Климовського, посланими Петру І у 1724 році, тобто приблизно тоді ж, коли відбувалася драма Полуботка та його старшини. Дивись, зборник Харківського історико філологічного общества, 1905 год, том 14, антологія української поезії «Київ», 1984, том 1, сторінки 291-295, що ще раз підтверджує подібні думки у Полуботкові часи не тільки були можливі, а й регайні. До тієї ж гадки пристав і Юрій Мушкетик у своїй статті «Павло Полуботок». У книзі «Павло Полуботок» Український гетьман Київ, 1990 рік, сторінки 34-35. Репресивні акти на цьому не припинилися. В кінці листопада 1723 року цар посилає в Україну бригадира Рум'янцева на ревізію. У малоросійській колегії дано наказ оповістити, щоб кожен, хто потерпів якусь кривду від старшини, Зголошувався безбоязно «Знову діяло розділяй і володарюй!» Рум'янцев мав збирати козаків по містах і переконувати їх, що їм буде ліпше, коли замість колишніх полковників українців будуть полковники-росіяни. Мав він довідатися, чи прості козаки брали участь у складанні чолобитної. Рум'янцев цю роботу активно провадив, їздив усі полкові міста, там зганяли сходи козаків, ставили в такі умови, що вони на російських полковників погоджувалися і визнавали, що чолобитна царю гетьмана й вольності була придумана старшиною без підтримки народу. Це сталося перед усім тому, що Рум'янцев займався не тільки пропагандою, а й провів арешти непевної старшини. Передусім взято Журахівського, Лизогуба, потім Апостола, а з ними і батьох інших, яких вислано було в Петербург». Крупницький, Гетьман, Денило, Апостол, сторінка 34. Отже, перед козаками стояла дилема. Або арешт, або покірне підтвердження того, Чого в них вимагали? Це було воле виявлення з ножем при горлі. Справа Полуботка ускладнилася ще одним доносом, який пішов від нашого таки землячка, у минулому видатного мислителя і цікавого поета, а тепер цілком звероднілого царського прихвосня Теофана Прокоповича. Прокоповичу про це написав інший зрадник, чернігівський єпископ Єродіян, саме ім'я Варте, що Полуботок мав таємні зносини з гетьманом Пилипом Орликом. Донос було подано 31 серпня 1723 року. За ним до Києва було прислано тамтешньому генерал-губернатору указ провести щодо цього рошу. Але князь Трубецький нічого вивідати не зміг. Полуботок про цю справу довідався, коли був ще на волі і послав Україну на станову, як тут треба чинити і що відповідати. Ця інструкція потрапила в російські руки, що і стало ще одним пунктом обвинувачення Гетьмана, хоч його зв'язок Спили поморликом доведений не був. У 1724 році, 8 лютого, було видано маніфесто із офіційним обвинуваченням української старшини. Маніфест виразно демагогічний. Цар нібито поставав за кривди простого народу. Старшина домагалася знищення колегії а сама вона ніби поставлена на захист простого народу. Старшина хотіла, щоб їм за давнішим своїм лихом лакомством простий народ ображаючи і розоряючи себе збагачувати. До речі, цю думку підхопила в XIX столітті казенна російська історіографія а за нею деякі українські історики, як Лазаревський, Єфименко, Мозелевський, що доводить, яка підступна і небезпечна річ – соціальна демагогія. Старшину також обвинувачували в тому, що вони хотіли створити суд із семи чоловік, аби їм зручніше було простий народ притісняти, а тому народові на них Скарг не приносити Чолобитну старшина Ніби підробила Написавши у Петербурзі Після того, як зібрали підписи Через те їх І покарали Василенко Павло Полуботок Україна 1925 рік Номер 6 Сторінка 81 Не можемо тут Не подивуватися, яка дивна і безмежно за свою нахабністю подана тут брехня. Павло Полуботок помер у Петропавловській фортеці у 1724 році. Його поховали в тому ж таки Петербурзі 29 грудня. Старий стиль на цвинтарі святого Сампсоня странно приємця, що за малою невою. Дневник генерального подскарбія Марковича, Київ, 1893, страница 202. В Україну ця звістка дійшла тільки в лютому 1725 року. Може цим зумовлюється і те, що дату смерті полуботка історія русів кладе на 28 січня 1725. 25-го року, сторінка 231. Українську автономію було відтак знищено, а опозицію старшини жорстоко придушено. Бантиш Каменський у своїй історії Малоросії передає словесний переказ, ніби цар, узнавши про хворобу Гетьмана, надіслав йому лікаря. Полуботок від лікар відмовився, сказавши, «Нащо мені життя, коли не можу бути корисний батьківщині?» Петро I ніби сам пішов до в'язня, умовляв його забути минуле і прийняти лікування. «Ні, господарю", сказав гетьман, – ти безсилий повернути мені життя, яке погасає. Незабаром Петро і Павло стануть на одній дощці перед праведним Мздовоздателем Він розсудить Діла їхні Так помер, пише Бантиш Каменський Полуботок Енергійний, відважний І твердий у правилах Своїх Вощ малоросіян Автор історії русів Сторінка 230 Свідчить, що в казематах З полуботком загинули Полковник Карпіка Писар Савич, Канцелярист Волотковський, а інші пригнились і перекалічились. Їх випущено з в'язниці вже по смерті царя Сатрапа, якого Бог прибрав зі світу наступного року вже з -за Катерини I. Автор історії Русів свідчить, що маєтки заарештованих було конфісковано. А Василенко вважає, що це не так. Україна, 1925, номер 6, сторінка 81. А тепер кілька слів про легендарний скарб Павла Полуботка. Захований він був чи ні? Чи це тільки одна із заманливих легенд? Не так важливо, хоч і цю загадку цікаво розв'язати. Полуботок сховав для нащадків інший скарб, духовний, і це куди важливіше. Своїми ділами, боротьбою та подвигом під кінець життя він, як Іван Мазепа, залишив заповіт нащадкам, що Україна в образі своїх ліпших синів уміла не тільки схилятися перед поневолювачами, а й боротися з ними, не рахуючись ні з життям, ні з маєтками. Вони поклали у землю кожен своє зерно, зерно волі нашої, і воно завдяки їм постійно із землі проростало протягом століть. Його топтали, нищили, нівечили, Виривали, опльовували, гидили, шукали способів знищити, і нищили без кінця його слабу, але знищити ним змогли. Оте зерно, на мою думку, було справжнім скарбом гетьмана Павла Полуботка, справжнього гетьмана, хоч він не був визнаний в тому чині царем і не пройшов обряду ритуального вибору. Ніхто ніколи йо імені з пам'яті нашого народу не зітре, доки той народ житиме під сонцем. Пам'яті не споганити, коли вона свята. Загибель козацької держави. Данило Апостол і його реанімаційні зусилля щодо збереження. Козацької держави. Постать Данила Апостола в нашій традиції належить до більш-менш нейтральних. Його історики не вельми годили і не вельми підносили, не світиться над його чолом Ореол ані героя, хоч героїчинчини в своєму житті виконував, ані зрадника, хоч і зраджувати йому випадало.